Cu flori de aur Poveste populară Au fost odată, de mult, de mult, de tot, trei frați Cei doi mai mari stăpâneau o turmă de oi Cel mic nu avea decât un singur miel Mezinul, spre deosebire de frații lui, avea un suflet deosebit de bun Deseori el avea grijă și de turma celor doi Regele acelei țări avea o fată frumoasă, dar care nu râdea și mai tot timpul stătea încruntată și închisă în camera ei. Tatăl ei nu știa ce să mai facă așa încât de știre în toată orașele țărică. Aceluia care va izbuti să o facă pe fata lui să râdă, i-o va dărui de nevastă, adăugând și jumătate din regat. Bineînțeles că cei doi frați mai mari Auzind această veste Precară repede în orașul unde stătea regele Cel mic rămase acasă Ca de obicei să aibă grijă de turmă La cea zi, zi oile până seara Când se întoarse acasă Flămând și obosit Își fierse o mămăligă Și mâncă cu brânză Din mămăligă îi mai rămase Dar din brânză nimic e, Strânse masă și făcut patul și se-ai pregătit să se culce Când pe negândite și-a îi bătut un bătrân Bună soare <hă>, Îți mulțumesc pentru urare, bunicule da. Dar ce vânt te aduce la mine <hă>, bă, bă. Am venit să te rog frumos să mă găzduiești și pe mine la noapte. A, cum să nu? Cum să nu? Intră, bunicule. Hai, așa să te aici lângă foc, Mulțumesc. să te mai încălzești puțin. Uh. Uite, cu alea puțină mămăligă, uh -huh. să știi că altceva nu mai am. Ba, ba, ba, ba, ba. Bine, flăcăule, dar eu fac. ai o turmă întreagă de oi și nu-mi dai și mie o bucățică mică de carne. Da. Păi, de ce nu tai o oaie? Bunicule, bucuros aș tăia una, dar oile... Nu sunt ale mele, sunt ale fraților mei Eu nu stăpânesc din turmă decât un mielușel Și pe acesta nu aș fi vrut să-l tai Mi-ar fi plăcut să-l las să mai crească mă, Așa o fi cu spui tu Însă eu tare mult aș mai ruga să-l tai Hai, tai el ca să-mi și eu foamea cu puțină carne Flacăul, pentru că bătrânul rugă frumos, taie mielușelul O, a ales o bucățică, cea mai gustoasă O sără și o puse în frigare După ce se fripse bine O puse pe masă alături de mămărigă Și poftii pe bătrân să mănânce nu, nu vin mai nepoate Cum să nu vii, bunicule? Nu, mai mi-e foame, nu mai Te rog mult, bunicule, vină la masă Dacă aș fi știut că nu mai ți-e foame N-aș mai fi tăiat mirușelul. Țineam la el atât de mult că nu l-aș fi dat nici un sac de gadă Bătrânul se apropie de masă, luă o bucățică de carne și spuse Îți mulțumesc din inimă, băiatule Îți mulțumesc, rămâi cu bine Dar da ce ai de gând, bunicule? Rămâi. Nu cumva vrei să pleci mai departe la drum acum noaptea Rămâi Hai, odihnește-te aici alături de mine da, Nu, nu, că nu mai am nevoie, ne poate. m-am odihnit destul Și apoi mai am în față o cale destul de lungă de străbătut nu, Hai, rămâi, stai, rămâi, stai, stai, stai, bunicule, bunicule Moșneagul plecă, iar feciorul se duse abătut la culcare A doua zi de dimineață, băiatul se simțea atât de odihnit și de vesel Încât se întrebă mm, Ce-o fi cu mine de mă simt astăzi atât de vesel? Cu toate că aseară mi-am tăiat mieluțul la care țineam atât de mult Ce-o fi cu mine? Ha. Nedumerit ieși afară din casă și se îndreptă spre țarcul unde se găsea turma de oi ah, Minune mare! Mieluțul lui trăia de parcă nimic nu se întâmplase. Atât că blana lui era acum împodobită cu flori de aur, bucuria îi umpluse sufletul tânărului. Curând după aceea, sosiră și cei doi frați mai mari. Cum îi văzuse, se duse într-un suflet la ei și le povesti cele întâmplate. Atunci fratele cel mare îi spuse... Ne tot mai ești! De ce? Sigur la tine a venit zâna la duminică să pun unui bătrân și tu, în loc să-i cer să ne ajute pe noi să reușim să o facem pe fata de împărat să râdă, ai lăsat-o să plece. Eh, asta e! Dar acum n-avem ce-i face. Dar voi ce-ați făcut la oraș? Nimic, n-am făcut nimic. Pe fata aceea nimic nu o poate face să râdă. Păi, poate eu așa mai tot cum spuneți voi că sunt Poate eu aș reuși să o fac să râdă. Ce ziceți? Îmi îngăduit să-mi și eu norocul? Ce zici, frate? Lăsăm? E, bine, bine, dacă noi n-am reușit, sigur el va reuși Frații se învoiră cu gândul că plecând de acasă, fratele mai mic Mielul cu florile de aurile va rămâne lor Numai că data ce băiatul plecă, mielul se lor după el Acesta s-a chinuit în fel și hip ca mielul să se întoarcă, dar... Totul fu dar, zadar, așa că mezinul fu nevoit să plece cu mielușelul la oraș Iar frații mai mari să rămână fără gândurile necurate pe care le aveau Spre seară, feciorul și mieluțul poposiră într-un sat la casa unei văduve care avea trei fete Pe tine, flăcăule, te poftesc în casă, dar milul tău va rămâne să doarmă afară pe prist E cum ce voia, mătușică Văduva porunci fetelor ca nu care cumva, după ce doarme băiatul, să pună careva mâna pe florile de aur ale mielului Fetele ce să facă, făgăduirea Dar imediat ce băiatul a dormi, Una dintre fete se și afară din otaie, Cu să ia una din florile de aur de pe blănița mielului Dar cum se atinse de blăniță, rămase cum mâna lipită Dorind să afle ce se petrece cu sora sa De nu se mai întoarce, ieși și cea de-a doua fată Cum își atinse sora pe cămașe, rămase și ea lipită Același lucru se petrecu și cu cea de-a treia fată Ei, fetelor, fetelor! Ce faceți acolo? Vreți să ajungem să ne certăm cu flăcăul pe care îl găzduim? Mama! N-am nicio floare din mielului, dar am de el! Vino și scapă -ne! Văduva se duse afară, dar cum întinse mâna să le apuce, rămase și alipită. Acum stăteau toate patru la, o, la și nu se puteau deslipi una de cealaltă. Este dimineață când flăcăul și afară să pornească la drum Mielu plecă după el având lipite de blăniță cele trei fete cu mama lor E, mersă de aici, mersă până când întâlniră un preot Încercând să le ajute pe femei, rămase și el lipit Ajunseră în cele din urmă în oraș unde trăia prințesa Un coșar negru, cu tot cu mătură și scară, le ieși înainte Când îi văzut pe toți lipiți în felul în care v-am spus mai sus îl apucă un râs de pomină, se apropie de ei cu gândul să-i deslipească. Dar, cum ne cum, nu făcute decât să mai adauge un om la șirul deja prea lung. Acum chiar nimeni nu mai îndrăznea să se apropie de ei. Așa ajunsera și la palatul regelui. Fica regului privind pe fereastră, dădu cu ochii de minunata priveliște. Coșarul lipide de popă, popa lipide de văduvă, văduvă de fata cea mică, fata cea mică de cea mijlocie, aceasta de cea mare și cu toții fiind târâți de un mieluț. Eh, vă dați seama ce scenă de tot râsul! Până și pe fica regiului, care nu mai râsese niciodată, o pufnie un râs de se zguduiau ferestrele palatului. Mielul atunci se scutură. Și toți se deslipiră unul de celălalt. Din fericire că fata lui râsese, după cum făgăduise, regele i-o dădu de soție, adăugând și jumătate de regat. Și așa au trăit cu toții fericiți până la adâncii bătrâneți. Ați ascultat Mielul cu flori de aur, poveste populară, au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Cristian Iacob, Ioana Popovici-Chelaru, Mircea Constantinescu, Violeta Mitescu.